І ось, напевно, від цієї нуді в моїй голові почали бродити дурні думки знову про сивеніри стайги. З'явилася ідея, що непогано було б познайомитися з отим шаманом, і, можливо, за пляшку щось узяти в нього таке, я навіть до пуття не знав що. Ну, нехай який він там фальшивий шаман та атрибутику якусь повинен би мати. Я навмисне зіпсував дошку від опалубки. І несказанно зрадів, коли Сашко Геслинг безапеляційно заявив мені. Ну ти череп, йопть втю. У тебе руки звідки ростуть, а? От сам зіпсував, сам ідуй у село. Дивися лише не заблудись у трьох соснах, охотничек. Полювання було нашим із ним спільним захопленням. Але якщо на початку знайомства ми із задоволенням обговорювали цю тему, то тепер Сашко ніколи не обминав можливості поглузувати з мене і щодо цього. Пропустивши цей заштрик вуха і вислухавши ще раз настанови про маршрут, я вирушив у подорож. Спочатку все було гаразд. Я легко впізнавав орієнтири, про які мені розповідали, і впевнено прямував до тієї гачилівки. А далі сталося те, що й мало статися. Мене покарали за самовпевненість. Я Заблудився. Довелося зупинитися і спробувати заново зорієнтуватися. Покинути село повинно було бути десь тут. Я не міг відхилитися дуже далеко. Трохи поблукавши, я нарешті вийшов на поле, дуже поросли бур'янами. Праворуч же починався досить крутий підйом, а нагорі виднілася якась напіврозвалена споруда. Дах зовсім зруйнувався, а стіна здавалася такою довгою, що ховалася за обрієм. Не інакше ферма. Отже, я вийшов на інший кінець гачелівки. Доводилося йти через село. Пригадалася розповідь Мітяя про розвалені колодязі, такі глибокі, що годі й думати, а вилізти без допомоги. Від однієї згадки про це стало якось не по собі. Але обходити село полем не хотілося. Та на підйомі мене чекали нові труднощі. Тут росла якась дивна, довга, густа та м'яка трава, під якою не знати, де взялося гостре каміння. А йти виявилося украй незручно. Обрисів каміння під травою практично не було видно і вступати в всліпу. Час від часу нога зіслизала, і я ризикував дістати травму а одного разу таки зашпортався і полетів на землю, обдерши об камінь руку та коліно. Довелося з пересердя вилаятися. Нарешті метрів за триста до ферми прикрий каміння скінчилося, і я увійшов у Гачилівку. Від села залишилася тільки назва. Гнепролазні хащі. Будь-який та кропива вище голови. Варто було б обійти його полем. Та ось знайшлася стежка – і я пішов нею вглиб хащів. Іноді крізь кущі проглядав якийсь фрагмент дерев'яної стіни або ріг розваленої хати. Не зустрівши жодного з гачелівських могикан, якимось дивом я вийшов на інший край села, де й побачив досить шкарадну будову з почорнілих дощок, а поруч таку саму чорну перекошену дерев'яну хату. Здавалося, вона збиралася вгрузнути вікнами у саму землю. Двері до сараю були розчинені, а сам господар сидів із заплющеними очима на купі дощок, притулившись спиною і потилицею до стіни. Він виявився набагато старшим, ніж я очікував. Лише тотальна простота, яка царювала в тутешньому суспільстві, дозволяла Сашку Геслінгу або Мітяю звати його мішкою їй звертатися на ти. Його худе та зморшкувате темне обличчя густо позаростало щетиною, такою нерівною, що було зрозуміло, бритвою цей чаклун не користується, а, напевно, чикрижить ножицями, коли відросте. Посередині споруди стояла циркулярка, а під іншою стіною кривий стіл, на якому лежав перекинутий гранчак. Відкрита банка консервів, ніж та кусень хліба. На підлозі біля столу валялася порожня пляшка. Я навмисно рипнув дверима, але господар і не думав розплющувати очей. Довелося постукати. Нарешті його очі розплющилися. Одне виявилося вущим за інше. «Добрий день!» – привітався я. «Добрий на тому світі буде, а поки що такий, як є!» – відповів він. «Мене тут прислав Сашко Геслинг», – сказав я, не знаючи, як інакше підтримувати розмову. «Одну дошку потрібно погиблювати до опалубки». «А пляшку передав?» – швидко запитав він. «Звичайно!» Я витяг з кишені чвертку, яка дивом не побилася, коли я падав. «А, так би й відразу!» Не підводячись, він зробив жест рукою, взяв простягнуту чвертку і випив до половини просто з горла. При цьому ніяких гримаз типу «Ху, яка бредота!» Напевно, це була для нього друга вода. Відрихнувши, Чеклон подивився на мене і спитав. «Но...» Так що там тобі вистругати в юнош, а? Дошку, сказав я одну, ну таку, як минулого разу. Настрій зіпсувався. Стало очевидно, що я марно накоїв стільки дурниць. А тепер ще й мусив проробити зворотний шлях, несучи на собі чималу дощину. Якби я пам'ятав, кому яку дошку стругав, то робив би бухгалтерому банку. Дід Мішка скорчив таку дурну гримасу, що стало аж бридко. Потім він ще поламався. А що, як деревина з його запасів варто було і пів літра принести? Ну, і почав вибирати дошку. Напевно, він устиг уже не один раз залитися, бо хитався на ногах і постійно щось буркотів. «Пробачте, – наважився я, – а чого вас...» «Чого вас шаманом називають?» Він подивився на мене, наче на дурного, і почав доводити, що вміє передбачати погоду, знає, деякі гриби ростуть і таке інше. Хоча йому і не збирався заперечувати. Він мало не бив себе у груди. Потім дід Мішка почав розпинатися, який він вірний друг, що він задля друга, хто зна, на що піде». При цьому мало не дер на собі сорочку і ліз мені просто межи очі, дихаючи з жахливим перегаром. Я пошкодував, що сам защепив цього деграданта, а тепер тільки й думав, як би скоріше забрати дошку і піти геть. Нарешті місцевий чаклун витяг з купи одну з дощок і, ледве тримаючись на ногах, посунув до циркулярки.